Avea femeia două fete Una a ei Și alta de pripas Fata cea mare Oacheșă și arțăgoasă Semăna leit cu femeia La fel de aprigă De culțuroasă La fel de surdă La glasul suferinței Fără de milă pentru cei sărmani Neștiind ce înseamnă dragoste de oameni Nici grija pentru animale Nici dragul florilor nici dorul stelelor, Nici zborul ciocârliei către soare, Nici zvonul abia simțit al timpului ce trece. Era ursuză, galbenă și rece. Băleioara, fata de pripas, Era, precum și numele, O fărămiță din soarele răsare. Cu zâmbetul ei cald își lumina o daia, și umbra a codului când ea trecea, părea mai strevezie. Cu râsul ei copilăros, părea ca târnă clopoței de argint pe toată firea. Și când cânta, codul tăcea și-o asculta. Veneau de pretutindeni tineri, și mierle și privietori, și în zor de zi, pe când copila o pornea cântând cu voioșie după treburi, o însoțeau zburând din pom în pom Și un abia simțit. Era voioasă bălăioara, Deși amarnic mai trudea. Cu glasul ei șuierător, Femeia mamă vitregă din zori Și până în noapte o strunea, În timp ce o așa. În văzul lumii și chicotiind a păsare trândă vea. Bălaia, du-te de-a apă de izvăr! Și repede, că o ache și pofteste o dulceață! Bălaia, te-ai întors? Te du-un cotru după fragi? Aș face o plăcintă. Avem deseară oaspeți! Bălaia, unde e Zahovii? Nu o vezi? Praful de un deget prin nodai! Alergă dar și facurat! Îmi dă-te miezul zilei! Ai ostenit cumva Vai mie Biata copilă Cât este de Ce-i sprăvești odată cu dereticatul Și vuși de adu mierea din prisacă Și apoi aleargă după lemne Focul din vina ta se stinge Ce te zgâiește așa la mine <laughs> Îți vine plânge Ai, ai du-te odată Du-te odată Nu mai trândă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 și nici amarul gust al resemnării, în inima cea bună a bălăioarei, vedea în taină o nădejde, că zile bune vor veni, zile cu soare, în stare să răscumpere tot chinul atâtor ani întunecați. Zi, pe când bălaia cântând se-a plecat cu cofa spre izvor De undeva de aproape s-auzi un glas Fetiță, fie-ți milă de o bătrână lipsită aproape de fete. Nu te speria, e drept, nu sprea frumoasă la înfățișare Știu, sunt bătrână și fața mea de vrem pată Și apoi veșmintele deci mintele mi-s rupte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 Așa se de mai bine pe la acesta Așa. de jarlovi de cresne. Așa. Așa. Așa. Așa. Acum Așa. ține cofa și ia și aceste turte calde de mine pregătite să-i merinde pentru drum. Îți mulțumesc, fetițo. Cum îți e numele? Pălaia. Pălaia. Pălaia, copila mea. Ia-ți turtele înapoi. Să nu rămâi flămândă. Mm, flămândă?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 Sufletul tău să fie veșnic nemtinat, și viața ta de azi înainte un șir de bucurii să fie. Și îți mai urez ceva: de câte ori tu vei vorbi cu fiecare sunet slogozit din gura ta, un diamant cât nu ca să răsa. Rostind aceasta. Ca prin farmec, bătrâna nevăzută se face. Fusese, se doar o arătare, o vedenie de o clipă, o zână adevărată, ce în povestea adesea se arată, anume ca să răsplătească de-i bune ori de rea, fie ce fapte. măcite și abia cu greuțe în și firea, bălaia ajunse cu cofa doar pe jumătate plină acasă. În prag, cu o vijelie de vorbe o întâmpină melița ce nu mai contenea. Arată-te odată, netrebnico! Cum îndrăznești atât să zăbovești pentru un strop de apă? Oacheșa, o vezi? Desete aici se stinge! Bucatele s-au ars pe foc, rufele așteaptă în albie și florile din graz le vezi, se ofilesc! Și culmea, cofă-i goală. Ce te uiți așa la mine? Vorbește odată, unde e zăbăvit? Ori poate mințile ți-ai zălogit, ci spună vorbă. Mamuca. Voi mie, ce-mi vă ochii? Privește ochii și o ce minune. Că bine zici, mă o minune. Și diamante. Da. Cât ca sunt. Ha. Și strălucesc, dezvată-mă privirea. Mi-e frică să le ating. Și spună dată ce-ai pățit. Grăiește! Nu mm. să vezi. Și însoțindu-și vorba cu ploaia fără seamăn a pietrelor prea scumpe, Bălaia-și povesti norocul iscat fără de veste, Pe când șumplea cofița cu o apă de izvor. Și iată că, în timp ce povestea, Mintea hapsâna femeii urzea o viclenie. Ocheșiță! De azi înainte... Hai sos cu scutim pe bălăioara noastră de povara apei Te du tu de mâine cu cofa după apă Și-i bag de seamă Te se arată în calea ta pătrâna strânțăroasă Cu-ntoiag în mână Te grabă, apă să-i dai A doua zi Precum le era în voiala, Oacheșa, cârtind Mițel, căci nu era învățată cu astfel de corvoadă, plecă în grabă la izvor. Și așteptă, și așteptă un ceas, sau poate două, ori poate chiar mai mult, căci soarele se ridicase de trei suliți pe bolta cerului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 Nu e nici bătrână, nici săracă și nici lipsită de vedere. Deci nu e zâna. La ce bun atunci să-i dau să bea. Te văd că ești prințesă, prințesă de neam mare, că ca ai caleașcă cu zece armăsari și servitor cu barbă colilie. Așa că cere lui să-ți dea el apă. Din parte-n pofta în cui? fată oache și cu sufletul ca smoala, privindu-te frumoasă și gătită, un om cu gând cinstit ar fi grăbit să creadă că sufletul îl ai precum ție chipul. Dar ca să nu poți înșela pe nimeni, de azi înainte iată. Îți urez ca fiecare vorbă să fie însoțită de un șarpe și fiecare geamă pe obroască.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 O proască, din gura ta, e cu putință o cheșiță. Să o che... vezi, mă, muca. Doamne, un șarpe și încă unul. Blestem pe capul nostru, crun blestem. Și spune odată cum s-a întâmplat. Dar nu, nu, mai bine, hai afară în ogradă! Că ploaia asta încă nevăzută de șerp și broaște Să se împrăștie de gravă, s-o ia spre codru Vai mie, vai! Hai, hai, o picire. Și uite așa cât povestea Oacheșa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 bălăioara în prag de seară Către întunecatul Codru oporni, În loc de inimă avea un ghem de plânset Și din priviri nădejdea de zile bune dispăruse. Trecu astfel o blândă primăvară Și apoi, simțite mereu, voioasa vară. Într-un târziu de toamnă, Codrul se zgriboli și tot atunci, prin ramurile desfrunzite, se zvoni în tâiul corn de vânătoare. Fiul lui Verde-nbrac, Prințul Gorun, pornise după cermă. Și întâmplarea, sau poate chiar nu întâmplarea, îl aduse în preajma peșterii în care își dura se depost ginga așa bălăioară. Oameni buni, eu zic să poposim o clipă aici. Ne odihnim și mergem mai departe. Că bine zici, Măriata. Da, să scoatem și merindele. Să facem prajde. Ah și foc să facem Măriata. Să-i zicem o cântare. O vorbă, doar atât ați așteptat. Vardă de petreceri fie. Rămâne timp destul și de <laughs> Dar ce văd? Cine se arată pe cărare? Ioră o ființă, evre, sau mi se pare mie? Hei, Cosmo! Da, prin Segorum! Da, Evenim cu a ce? Spunem, ce vezi acolo departe, pe cărare? Pe cărare? Da. Da, stăpânem. Văd. E parcă. parcă o fată. Așa e? Da, da, cu. Văd mai bine. O fată. Vine spre noi. Da, da, da. E, și ce minune e Maria ta. Din basme parcă e răsărită. Da. Dar ce? ce Cosmo? că s-a speriat, nu fi văzut Uite, o ia-mi Da, fuge Cosmo, alergă după ea, adu-o de grabă aici Da, Mărie, da Vezi, da. nu, fricoșa Lua, da,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 Ori poate chiar părinții ți-au pierit Ce spune Spune o vorbă O vorbă doar, cere orice, te ascult Mării de prin O minune O minune chiar acum, sub ochii mei se săvășește Priviți, oameni buni La cât nu cas diamantele Nici în coroana împăratului N-am văzut asemenea podoare Cum ai scripezi? Să-ți mă privirea De parcă soarele ar fi coborât aici chiar în luminișă Mă deslușește, de copilă fermecată. Ori poate zână ești, ora pădurilor crăiasă. Ce vrăși vrăjitorești urzită ai de vorbele cu pietre nestemate se însoțesc. de prim. Și într-adevăr, Bălaia istorise întâmplarea cu zâna cea bună întâlnită în chip de bătrânică la izvor.